על הכנס הזה ולמפגש הזה, זה היה בשבילה דבר מאוד חשוב, כדי לזכור ולהתחבר אל העבר, אל הקהילה שהיא לא זכתה להמשיך להיות חלק ממנה.

נתחיל מאיזשהו רעיון שאולי ככה יחבר אותנו למשהו שאותי מעסיק בזמן הזה, בקשר של הסיפור של השואה ובכלל.

אני כל שנה רוצה משלחות uh, לפולין, משלחות של מאה תלמידים מהישיבה, מוציאים אותם לפולין, זה מאוד חשוב לנו כי זה משהו שמקבע את משהו, את היהדות, זאת הרצון להיות המשך של עם ישראל, מאוד מאוד חזק אצל הנוער, וזה מכניס אותם חזק אחרי זה להמשך החיים שלהם בצורה מאוד מאוד רצינית. ראשת <עכשיו> השבוע הקודמת

וגם בפרשה, וגם לפני כן, עוסקת בחטא של משה ושל אהרון. אהרון נפטר לפני פרשה, ומשה רבינו מוזכר החטא שלו בפרשה כדי למנות לו מנהיג. וכולם שואלים, מה בדיוק היה החטא? מה בדיוק היה החטא? משה רבינו, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת מטה, לעמוד מול הסלע ולדבר, אולי הוא מכה את הסלע, שהקדוש לא אמר לו, אבל בכל מיני, הקדוש ברוך אמר לו לקחת את המטה. גם הוא לקח

ולא לדבר אל הסלע. זה נראה משהו ככה שהגלות ברוך הוא תפס אותו. יותר מזה, המטה למעשה היה מטה בתוך עול מועד. זה כנראה אותו מטה שפרח, ציץ הארון שפרח, הוא הוציא אותו משם, ולקח אותו אל הסלע. אז מה הקדוש ברוך רוצה? הפרשנים התלבטו בזה, וכגודל הפתיחות שהתורה מתארת, זה תחלט בצורה כל כך פתוחה, כגודל השיטות שיש בנושא הזה של חטאו של משה.

הפרשנים אומרים, בדורות האחרונים מנסים לטעון טענה קצת שונה. טענה קצת שונה במקובל על רש"י. רש"י אומר שמשה בן אמור לדבר ולא להקות. אבל לא המשמעות של לדבר ולא להכות. יש דור שהתחלף. דור יוצא מצרים זה דור שיצא ממצרים. דור של עבדים. עבדו איתם בשיטה של אותות ומופתים להראות את יד ה', קריעת ים, סוף, מעמד הר סיני, עמד במשך ארבעים שנה.

דור כזה אתה עובד עם מטה, אתה בוקיע את ה... מכה על קודקודם, אתה צריך להראות להם בעיניים את יד השם הגדולה. התחלף הדור, ומשה רבנו נשאר אותו משה רבנו, ומול הדור החדש, דור שכבר התחנך ארבעים שנה במדבר, משה רבנו נשאר עם המטה. הוא לא דיבר, הוא אמר מול העם שימון האמורים, הוא לא הסביר, הוא לא פירט, והחטא של משה היה שם, ו...

לא נכונה מול הדור החדש שנמצא שם. יש שלב מסוים גם בחיים החינוכיים שלנו, בני הנוער, שאנחנו נמצאים עם נערים, לפעמים אנחנו צריכים, ובגיל קטן יותר, להכות יותר, להגיד ככה עושים, ובגיל יותר מבוגר, אתה כבר לא אומר ככה עושים, אתה אומר, אתה מנסה להסביר, אתה מנסה לפרט, זה שהחבר'ה יבינו. המשר בנו לא ידע לעבור משלב ההנהגה של המטה, לשלב ההנהגה של הדיבור.

שלא יהיו ולכן ההנהגה שלו לא מתאימה לדור שנכנס לארץ ישראל. בהקשר הזה, כשאנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעמים, ואני זוכר שגם דיברתי על זה עם סבתא, זיכרונה לברכה, למה זה קרה? למה הסיפור הזה של השואה קרה? אין לנו תשובה לדבר הזה, אי אפשר לדעת למה זה קרה, איך נגדעו כל כך הרבה אנשים אה, אה, בכל אירופה וביהדות הונגריה, חצי ממנה.

והוא השמדה, וכל הקהילות התפזרו לכל עבר. <אח> אבל משהו אחד הוא, הוא די ברור, ויושב שם בהונגריה אה, הרב טייכטל, ישראל אה, טייכטל, שהוא אה, היה מגדולי הרבנים. הוא יושב שם בגטו, בגטו בב בבודפשט, ויושב וכותב, תוך כדי מה שהוא עובר, הוא כותב את הספר "אם הבנים שמחה", של ספר שמתאר, וואו,

לא פתחתי את העיניים לראות, לא ראיתי את המציאות. הקדוש ברוך הוא הוא אלוהי ההיסטוריה. מעבר לכך שהוא מנהיג אותנו, הוא מדבר אלינו, אל בני האדם, אל עם ישראל, דרך ההיסטוריה. ואני לא פתחתי את העיניים לראות. הייתי שקוע כל כך בלימודי הגמרא, בלימודי הדיינות, ולא פתחתי את העיניים לראות. משהו השתנה בעולם, במלחמת העולם הראשונה, צעד בלפור וכל מה שקרה, כל הדברים האלו, משהו השתנה. ואנחנו נשארנו באותו, באותו

והוא כותב בצורה מאוד מפורטת, ספר שהוא כותב, בלי מקורות, הכל מהראש, ספר שלם, שבסופו של דבר מומצא והודפס. והוא כותב אחרי את הגדול, שאנחנו בכלל לא שמנו לב שהמציאות השתנתה, שהמרכז עומד לעבור מהגולה לארץ ישראל. הגולה באיזשהו מקום הולכת למות. זה, זה, זה, זה, הציונות זה לא המצאה של בן גוריון, הציונות זה המצאה של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שנבוא לפה. ואנחנו נתקענו שמה, ואנחנו...

לכן עובר עלינו כל הדבר הזה, ואנחנו לא היינו הראשונים, החלוצים הראשונים שניסינו לעלות ולהפריח פה את אשמה ולהפוך פה את המקום הזה למקום אחר. הוא כותב את הבניים של בן אדם שפתאום נלקחות לו העיניים ולראות את המציאות. ומה שהוא כותב, יותר נכון, מה שאנחנו לפחות יכולים ללמוד מאירוע כזה, טרגי, שקורה לעם ישראל, זה שהקב"ה מדבר.

אני מדבר גם אל האדם האישי, ברמה הפרטית שקורא לאדם משהו, אז אדם צריך להיכשכש במאסר. אנחנו עיצובים, אדם קורא למה שהוא הולך ברחוב, שובר את הרגל, צריך לחשוב למה זה קרה לי. ובטח כשדברים לאומיים קורים לעם ישראל, צריך לחשוב למה זה קרה, או יותר נכון, לא למה זה קרה, אלא לפחות מה זה אומר לי. אז ברוך השם ימי אנחנו מבינים את זה, כי, כי אנחנו יודעים שבכל מקום, בכל קהילה בחוץ לארץ,

לא משנה איפה תשים את ההצעה, אם זה באירופה, אם זה בארצות הברית, אם זה בכל מקום בעולם. אחוזי ההתבוללות שקיימים בעם ישראל, מחוץ למדינת ישראל, הם מדברים על 70 60 50 בארצות הברית, שזה אחוזים מדהימים. כלומר, עם ישראל עובר שואה אחרת, שואה רוחנית אחרת. אם פה במדינת ישראל נהרגו 24 אלף חיילים מקום המדינה, וזה, זה יום אחד באושוויץ,

ובכל שנה שעוברת ובחוץ לארץ אנחנו מאבדים אחוזים גדולים מעם ישראל. והשאלה היא, מה הדברים אומרים לנו בדור שלנו? איך אנחנו מתרגמים את מה שזה בדור, את מה שהלקח של הקדוש ברוך הוא רוצה לומר הדברים שלנו? אני חושב שסבתא זיכרונה לברכה, למרות שהיא מאוד מאוד

למרות שהיא מאוד מאוד לא אהבה את המעבר שלה דווקא לארץ ישראל, ובקרק כולך אני חושב שאתה רוצה לחיות במקום אחר, הבינה שהמשמעות היא כאן.

ו, ובסופו של דבר הוא בנתה את חייה פה, היא נמצאה בדירותו לברכה שגם הוא שרד את השואה, אבל לא שרד אותה יותר מדי אחר כך, כי הוא סיים את השואה עם, עם לב חלש ועם אחרי התקפי לב שכבר ליוו אותו פה בשהותו בארץ, וכמה שנים אחר כך הוא נפטר על שמו הנקראות.

אבל אני חושב שמהסיפור הזה, בפרספקטיבה של 70 שנה אחרי 70 שנה, שאנחנו כבר 70 שנה אחרי אה, סיום הפרק הקשה הזה בעם ישראל, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב מה זה אומר לנו. מה זה אומר לנו, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנעשה בדור הזה, או יותר נכון, בדור השני והשלישי, שאחרי השואה, מה הקדוש רוצה מאיתנו שנעשה כדי לשפר ולשכלל את עם ישראל. תודה. <שאח>

בגוניה, <עוד> צריכים

Thank <laughs> <laughs> you.

אומר רש"י שאם אנחנו משווים את זה למשמות שגם שם אמנו המשפחות אז יש פה חסר יש פה, מתחיל רש"י עם משפחת אהוד ששם נמצא ופה לא נמצא אז מביא רש"י ואז רש"י מונה עוד משפחות חסרות

שבשמות זה מופיע, וכאן בפרשה שלנו זה לא מופיע, בפרשת קנטס. אז אומר רש"י שכשהכנעני, אחרי מיטת הארון, נסתלקו ענני הכבוד, אז בא הכנעני ללחום בישראל, אז הרבה בני ישראל אמרו, טוב, אנחנו חוזרים למצרים. הוא לא רצה מלחמות, חזרו לו.

אפילו לחזור למצרים, שמונה מסעות הם חזרו ובני לוי הלכו אחריהם להחזירם כך כתוב רש"י, כנראה אם זה בני לוי, אם אסתם משה ציבר אמר להם לעשות את זה, הם חזרו ואז שבע משפחות יש גרסה שמונה, שבע רש"י מביא שבע משפחות התחילה כנראה איזו מלחמה בין בני לוי ואלה שחזרו

ושבע משפחות נכדו. ואז אומר רש"י, גם מבני הלוי, שמונים אותם, שלוש משפחות. באותה מלחמה, נכדו. <coughs> המקור לזה זה ירושלמי בסופה, וממילא אפשר אולי להבין, אלה שחזרו, אז אולי זה החטא, אולי לכן...

נהרגו ונעלמו משפחות, אפשר להביא את זה, אבל בני לוי ודאי שעשו כמו שצריך, למה שלוש משפחות שבני לוי נעלמו? אז הירושלמי בסוטר, שזה המקור שרש"י מביא את הירושלמי, כתוב מפני מה הדמים האלה, אז כתוב שבגלל שהם לא הספידו אהרון כהלכה.

הכל התחיל אחרי מיטת אהרון, פעקנני, כסתפקו ענני הכבוד, לא הספידו אהרון כהלכה. זאת אומרת, למרות שכתוב שיבכו ערבי עץ ישראל שלושים יום, בכל זאת לא הספידו אהרון כהלכה, ועל זה נרחדו המשפחות. טוב, אנחנו מזכירים פה ממ"ד שהרבה הרבה הרבה משפחות

מכלל ישראל נאמו, נכחדו ואלה ששרדו את השואה, הייתה תופעה, אני ראיתי את זה במשפחה שלי, אני חושב שהיינו את זה גם אצל השוויר שלי, שוויגר, עד, עד לפני זמן לא, לא רב, לא רצו לדבר על זה, לא רצו לדבר על השואה. אז

אני איכשהו אני מרגיש עם כל המשפחות האלה שנכדו, אולי, לא, לא, לא, לא אולי לא היה הספד כהלכה עליהן, אולי לא היה הספד כהלכה. אנחנו פה באיזה אופן הזה, אנחנו כל שנה מתעצבים פה, אז אולי שנה שעברה לא הייתי פה, הייתי שם באמת, הייתי בבונהד ובעוד מקומות, בונגריה, אין

קישווארדה ששם המשפחה שלי יצאה משם אז okay. uh, אנחנו איכשהו רוצים להשלים קצת uh, את ההלכה להספיד כהלכה אני, אני יודע שהשווה שלי רק לפני כמה שנים נודע לו על היום, על היורצייט של פטירת האבא שלו מנחם זאב מנדל וולף שהיה

גם שהיה בזמן שהוא נסע למסחר עם העגלה, עם מלא ביצים, הוא היה, שמעתי עדות מאחרים במשפחה, כשהוא היה חוזר על השס, הוא היה ממש שגור על פיו, אז באותו זמן היה חוזר על, ה... על הסבתא

ולאחרונה נודע לשווה שלי שהוא ממש קרוב לסוף המלחמה, כמה ימים, חודש לפני סוף המלחמה הוא היה במערכי עבודה שהיה במצב תנאים קשים, שהוא נפטר. לאחרונה סיפר שלי, השווה שלי סיפר על הסבתא שלו שהייתה נדמה לי האם של משפחת מרקוס ש...

הרבה, הרבה, הרבה בנות, חמש עשרה בנות היו, חמש עשרה אחים <חיות> וחיות, שאני <עוד> חושב שמהם אולי שרדה אחת מה... <עוד> מהשואה. <עוד> אבל אותה סבתא, איך שהגיעו לאושוויץ, איך שהתפילו אותה מהרכבת, ושם במקום נפטרה. אותם דורות של צביקים גדולים, שאנחנו צריכים...

להרגיש את החוסר, אם מאלה, נתאר לעצמנו, אם מאלה שנשארו, הקימו משפחות לתפארת, אז לו שכולם היו איתנו, איך היה נראה כל הריסל אחרת היום? יהי רצון שנוכל באיזושהי דרך טיפה מן הים, קצת להמשיך את דרכם ולהביא כבוד וזרחה.

I shell it a bit.

מכמה טעמים, סיבות, קודם כל היום זה צום, לא אכלתי ארוחות בוקר וגם לא אכלתי את החצי הרעים. הסיבה השני שלא הכנתי שום דבר, בגלל שדיברתי לפני שנה, חשבתי שזה מספיק לכמה שנים, נראה לי שזה לא, אולי היה זה איביור, אולי חסר משהו. דבר שלישי

יש פה כמה חשובים יותר ממני, פשוט המקום שלי זה לא פה. בחברות שלי בישיבה, יותר אני מרגיש יותר האמש שאני יכול לדבר כזה על המקום. אבל בכל זאת, סבא וסבתא ביקשו לדבר, ועם שאלים צריך לשמוע, ככה גדלנו, צריך לשמוע על הסבא וסבתא שחיברים. אז המחשבה הקטנה

נכנס בראש, אולי בסטט דשמיא, פעם, מי שכולם מכירים אולי, פעם לפני אה, כבר שנתיים אני חושב כבר, לפחות אפילו, אני גר בהר נוף, את הסיפור הנורא של הערבים שנכנסו בבוקר ביום תפילה, כולם מכירים את הסיפור, אני צריך לחזור את זה. אחרי כמה חודשים אחר כך,

משקים את הבניין, למד את בית פדרש, ולמעט יש עולם שמחות. אז פעם הייתי באיזה עירה שמחות, ואחד מהדרשנים שמה, הרב פלדמן שליטו, הוא שאל שאלה כזאתי, הוא שאל, אני פשוט לא מרגיש טוב, הוא אומר,

מדברים על עולמסמכות, לא הוא אמר לה בבית מדש היה מייסר נוירה, הריגה, רצח ופה אנחנו סומכים שבע ברוכס היה, שבע ברוכס, שעה בשבע ברוכס וזה תחילת חיים איך בתול בניין, מייסר רצח, מייסר מובס ובצד שני פה אנחנו חגגים חיים, משפחה, חוסן וכל, ממשיך הלאה, איך דבר כזה קיים? הוא אומר כמה תירוץ, הוא אומר תירוץ

הקצב, מה הוא אומר שמה? שבמקום שיש מיסה, רחמון לצלן, שמה מתחיל את החיים הלאה. עכשיו מישהו שאל אותי, מה אתה הולך פה? מאיפה אתה הולך עכשיו? אתה הולך לאיזה כנס של ה... יום השואה, אתה לא היית שמה, אתה דור שלישי ששמה. מה יש לך שמה? אבל אני חושב...

שאני מדבר על הדור שלי ומסתכלים פה על דור אביב, ברוך השם, של זליג, שכל כמה שיש עוד דור, זה אומר שמה שהיה לא אפסיק לא, לא לעשות. אנחנו ממשיכים הלאה. הדורות מתקדמים, הדורות ממשיכים.

‫ואנחנו תמיד לקח מסר מה שהיה. ‫אנחנו שומעים סיפורים ‫שבתקופה האחרונה ‫ממשיכים עוד סיפורים, ‫אנחנו שומעים עוד סיפורים ‫שכאילו כפול, כפול, כפול, ‫מה שאנחנו לא שומעים ‫לפני כמה שנים. ‫ממש לפני כמה שבועות ‫אנחנו חגגים סבתא סבתא, ‫יום הנישום שלהם, ‫יום, יום ה-70. ‫בלי נראה. שזה...

מגדיל חיים, זה בעצם מרגיש עצמי לכולם שאנחנו לוקחים מה שאנחנו שומעים מכל הסיפורים, כל ה... עכשיו, איש עיסוק תמיד טוהר שוגה בפית, זה אנחנו לוקחים לעצמך, לעצמנו, כל אחד בדרגה שלו. מי שזה יכול להיות לפני הגמר

כמה שעות ליום, זה לקח מסר שלנו. אה, היה סבא של עיסוק, לומד, סבא אלטר זיידה, שלומד, זה מרגיש ממש חם על, על הלב שלי. מישהו איש עיסוק שתמיד נמצא בביזנס, הוא יכול גם את של, של זה. כמה אנשים שהיו בביזנס שהיה איש אמס, יושר.

Every time I took a piasta, what's it called, what's the currency over there? Agoura. Agoura. No, no, in, in, in Hungary. Forty. Forty. Forty. After that, there is a fortage to kiss. It's not good. It's not good. It's not good. It's not good. We took a letter from the other side. Every time I heard a story.

זה קרוב משפחה של אשתי, זה לא קשור לבוני, אבל בכל זאת יש סיפור. And, זה היה בדנבק אלורדו. שסבא של אשתי, הוא היה רופא. נתועה, כל, סוג, כל סוגי רפואה. גם בצבא ב... של אמריקה, ארמי. רופא, רופא איש

אבל במיוחד חלקים מהרפואה הוא, לא, הוא לא עושה שום דבר. מישהו בא, מייס, בא יפש, עם איזה בעיה של העיניים, מסתכל עליו, eh, אתה הולך למישהו אחר, אני לא אטפל בעיניים. אבל כל דבר, מה, מהמוח עד הרגל, כל דבר הוא יכול לעשות, ניתוח, ילדים, סכינים, הכל. אבל למה חסר את העיניים? אז מי ששאל אותו, למה חסר את העיניים של... למה הרפואה, החלק הזה של רפואה אתה לא עושה הוא אומר,

שבעצם הייתי באוניברסיטה, והפרופסור ניתן כמה שיעורים על כל חלק הגוף. אז במשך כמה, חשש, היה, במשך כמה שבועות היה על העיניים, אבל חסרתי את השיעורים האלו. למה? כי הלכנו לקצות את החיטים בשביל המצות. והזכרתי את השיעורים של זה, אז לא הייתי את העיניים.

מה שלקחתי מזה, מכיר את הבן אדם הזה, מהתמונות, לא לבש כיפה, <לו> לא <הוא> לבש כיפה. הוא היה פרום, אבל בחוץ לו, לא. זה היה באמריקה. אבל את היהדות שלה בתוכו, זהו, הפרנסה שלו, של הרופא, זה נגמר, בכלל צריך לחתוך החיטים. זה סיפור של הצד השני של האטלנטיק. אבל ודאי ודאי יש כמה סיפורים מזה. היהדות נמשכה הלאה.

זה פוצץ מכל כיוונים, מכל גיוונים. תסתכל על, על, על החדר הזה. יש מצד זה שחורים, צבעונים, כל סוגי אנשים <אח> יושב פה. <אח> אבל זה מה שהיה, זה לא היה כמו, אומרים ביידיש, הצ'לום פאט, כל אחד יש חלק שלו, פתח אדמה, הבשר, כל אחד יש, זה ביחד, זה לא הצ'לום פאט, זה, אני חושב...

אני חושב, אם מישהו אוהב צ'ונדס, אני חושב שאם כל חלק מקלייסו ביחד ממשיך את מה שאנחנו, כל אחד לפי הדרגה שלהם, לוקח מהדורות הקודמות, ודאי, קדוש ברוך הוא יסתכל עלינו, זהו, מספיק, מספיק את הגולס הזה, כמה אנחנו סובלים, כמה טעניות, כמה גביכיות, כמה, מעשר רצח אנחנו צריכים להמשיך הלאה, איפה הסוף?

וכבוד ברוך הוא רואה את זה, שאנחנו ביחד, במערכת הסיכוי הישור, לקח, לקחנו את, ה, את מה שראינו, מה ששמענו, ודאי כבוד ברוך הוא מרחם עלינו, מביא את המשיח מיד. בסופו של כבוד ברוך הוא מרחם עלינו, מזה נמשיך את זה אמן.

אבא, אבא שלי, אבא שלי, אבימורי הזכיר שלא נספד כהלכה, לא נספדו כהלכה, ודאי ש...

אין לנו אפילו את האפשרות להספיד דור שלא הכרנו ואין לנו מושגים בדור הזה. מה זה הסיפורים ששומעים על אנשים פשוטים שעבדו קשה לפרנסתם והחזיקו בית חם של חינוך לקיום התורה והמצוות

כל פעם שסבא שלי מספר, הוא מספר שהוא היה צריך, שהוא היה בגיל 17 אז היה צריך לעזור קצת להביא פרנסה לבית כי כבר התחילו, הביזנס כבר היה מוגבל קצת אז פשוט בבחירות, שהוא צריך לעזוב את הישיבה, ללכת לעבוד זה, זה בן שגדל במשפחות האלה המשפחות האלה אין בכלל מושג

כמה הם היו חדורים ביראת שמיים באהבת תורה ואהבת השם אבל קצת נחמה, קצת קצת בפרשת השבוע כתוב שבנות צלופחד הם באו למשה רבינו והם ביקשו, הם ביקשו נחלה תן לנו את נחלת אבינו אבינו מת במדבר

והם רצו את החלק שלו בנחלת ארץ ישראל. כתוב שהם זכו לדברים גדולים, הם זכו שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידם, הוא הסכים פרשייה שלמה של ירושה, והם צדקו בטענה שלהם שאפילו שאין בן, מגיע לבת. אז אומר המדרש בספרי זוטה, כתוב, למה הם זכו? מה, למה הם זכו? זכות כזאת גדולה.

אומר המדרש שמתי הם אמרו את זה? מתי הם באו למשה רבינו לבקש את הנחלה? בשעה שכולם אמרו ניתנה ראש ונשובה למצרים. בשעה שהיה כל התלאות של הדרך, היה חסר אוכל, האוכל לא היה מגוון, סבלו, הבגדים הלכו עם אותם בגדים 40 שנה, היה קשה במדבר, לא היה, לא היה מספיק, היה להם קשה, סבלו מאוד.

אנשי דור דעה, אבל סבלו, והיה להם הרבה טענות, אז אמרו ניתנה ראש ונשובה למצרים. יש מפרשים שזה היה קשחים, ואחרי שמת אהרון באמת, כמו שרש"י מביא, שחזרו שמונה מסעות, הם רצו לחזור למצרים. אפשר לתאר לעצמנו דבר כזה היום, מישהו לחזור למצרים? למה לחזור למצרים? מה, מה טוב לכם במצרים? מה יש במצרים? נתנו לכם מכות.

עבדתם מבוקר ועד לילה, mm. שום דבר לא היה, מה טוב עם אבל הם סבלו כל כך, אז היו כאלה שאמרו, או הרבה, נכון, אולי לא היה הרבה, ככה משמע, שהרבה. אומר המדרש, ובאותה שעה הם אמרו, תן לנו חלק ונחלה בארץ ישראל, אנחנו רוצים את הזכות שלנו בארץ ישראל. אנשים הסתכלו עליהם כמו משוגעים, מי מדבר על ארץ ישראל? מה, אנחנו כבר סובלים במדבר? אין סיכוי, מה ארץ ישראל? הם כבר התייאשו, אמרו בואו נחזור למצרים.

אז אומר המדרש שהם נוטלו שכר כנגד כל הדור מי שכשיש איזה מצב בדור שכל הדור הולך לאיזה כיוון מתייאשים, מתייאשים מדברים מסוימים והוא יוצא חלוץ, הוא אומר אני, אני עדיין מקווה, עדיין מקווה לי שעועת השם, שעועת השם כאביים ועדיין ודאי שהם האמינו שהם יגיעו לארץ ישראל אז הם ביקשו את המחלה ולכן הם נטלו שכר כנגד כל הדור, כך אומר המדרש

אני חושב שזה אנחנו רואים אצל בובי וזיידי וכל האנשים המבוגרים עדיין שנמצאים פה שהם היו החלוצים והם בזמן הזה של אחרי השואה אף אחד לא יכול לחשוב בכלל על איזה כיוון חיובי על איזה לבנות משהו להפריח לשכלל ולהתחיל מחדש את כל מה שהיה אף אחד לא חלם שיצא משהו בכלל אנשים התחתנו, אמרו להם מה אתם מתחתנים בשביל מה, מה? מה יצא לכם? אבל

אלה האנשים האלה שהיו חלוצים ואמרו אנחנו לא הולכים ובונים בית, מתחתנים והולכים למקום אחר, מחפשים מקום ומשתדלים בכל מיני השתדלויות ללכת או לארץ ישראל או לאמריקה, איפה שזה לא היה, כל אחד לפי דרכו וברוך השם זה הצליח, הם נטלו שכר כנגד כל הדור, הם הצליחו והם הקימו את כל הדור העתיד ואת כל הדור שאנחנו עכשיו חיים בו ואת כל הדורות הבאים, זה ההמשך

בעזרת השם שנזכה במהרה בימינו לראות בביאת משך צדקנו, אמן.

אם הייתה אחדות, אני לא יודעת, היה מפלויטס, למה כאילה לא הולכת בלי מפלויטס? בטח. זה היה מעניין. היה תפארת בכורים, היה בסמדרש, היה... על בית הכנסת הגדול, אני לא יודעת, אולי היה פתוח ביום חול, כל יום, השיל הגדול. כל יום היה פתוח? שיעור? שיעור, רק בסמדרש, לא, הייתה מתפללות. רק עכשיו,

רק מה שאני יודעת להשאיר, בסמדרש, כן, דיברו, התפללו בסמדרש, בטח היה כמה מניינים אני חושבת, אבא שלי תמיד הלך מוקדם, ואחר כך לעבודה, ומוזוקס, שומעים, בשוריה, בלומית, היה ישיבה, היה הרב פרשבורגר, היה הרב, הרב שם,

שאני זוכרת. חמש מאות בחורים. חמש מאות בחורים. חמש מאות בחורים. שהיה חמש בחורים. אכלו ימים. עד שהוא... אכלו ימים, וכל יום משהו אחר. כל יום בא בלבש. זה לא היה רע. זה היה עוד יותר טוב. אני מבית גלנדורי, ועכשיו גם גלנדורי. התחתמתי עם בן דוד שני. אז נשארתי אנשים. אז בא לי וסיפר שהוא...

‫הוא אכל יום ראשון אצל דוד קריצלר. ‫יש מישהו מישהו? ‫קריצלרים פה, אף אחד. ‫היה בית, היה בית, ‫היה בית, תכשיר באנגרייסטון. ‫ואז יום, אכלו טוב בשבת, ‫אז נותנים לנו ביום ראשון ‫כל מוגלבש. ‫מרק כימן. ‫מרק כימן. ‫הוא שנא את זה, ‫אז מתי שהדודה יצאה מהחדר, ‫שפך את זה מהמדבר, ‫שפך את זה בכירות.

אחר כך גיבה אומר, אה, אחת הקוראתה ניתן לך עוד. לא תם לי צריך למה? אפילו היום, תיינה ש... טוב, בסדר, אבל קוראים את הרוח, אם היום השני גם לא קבלו אוכל כמו שצריך, ויום השלישי גם לא קבלו אוכל כמו שצריך. זה לא היה רק יום אחד. למה אתם הייתם במשפחה? מה? למה הייתם במשפחה?

אנחנו רק היינו שתיים, היה לי אח תאום, הוא נבחר לפני שמונה שנים, הוא גרו פה בארץ, הוא גר בלונדון, היה גר בלונדון, וכל הילדים שלו, אורך השם, חסידים, יש בלזר ויש ספת מרץ, ופיינה יידיש, שכנו, בית יהודי טוב, נשארו דור טוב, ומה עוד, אני מבון אני זוכרת משהו מצחיק קצת, היה לי דוד

רגע, היה לי דודה, אחות של אמא שלי, שהיא הייתה פעם מורה במטריסטוס. איך קראו לה? קראו לה אלה, לאה, בעברית, אבל שם קראו לה אלה, היה רק שש כיתות, ויותר יהודים, ויותר לא היה. מי שרצה ללמוד הלאה, הוא הלך למנזר, ובגימנזיום היה נורא קשה להגיע ליהודים.

אז היא, היא, היא, היא לימדה אנשים שאין להם כסף, לשלב לה פרטית, לימדה עם כמה בנות ועם עם, עם, עם, עם בנים גם כן שרצו ללמוד ומה רציתי לגעת עם זה, אני כבר לא זוכרת משהו מצחיק <laughs> ול... <laughs> היה לה בעל שאהב נורא לאכול היה אחלן גדול והיה משפחה פרילית

שגם כן, רובם היו, רובם היו עניים, רובם היו שם עניים, היה כמה עשירים גדולים. כמו שאולים מיונטף טראוס, ואנגלמנים, ואני יודעת מי עוד חווייסטי שלו. מה וייסג גבירת וייסג? מה הייתה? סבתא שלי. כאילו הייתה בל בתיש, היה להם... דפוס. משפחת אאוש. ואיציק אאוש, התלמיד אחים הכי גדול, בבוא אני חושבת. והסבא של האדון

‫אדון לארי, אדון לארי היה רב יהודה פולק, ‫הי נתון לבסטר תלמיד אחרון. ‫פה, חמינגוני, אבי. ‫פג'ג'אד בקודקית. ‫טוב, הדוד הזה אהב נורא לאכול, ‫אז הפרוליכים אמרו, ‫מי שיודע פה יידיש? ‫רק ביידיש, אני הייתי ביידיש קודם. ‫אלוויך בחזוי פילמלתי

‫מיכל קניד לך יאקל גלנדר הטוב גגגס. ‫אז... ‫-תמיד גלנדר הטוב גגס. זה היה פתאום. ‫אז אמרו שלוואי שיהיה כל כך... ‫בהמות חלבות חלבות... ‫מיכל קניד לך יאקל גלנדר אחת. ‫נדאי. ‫אז האיש טוב שאלו, ‫היא יאקל גלנדר?

יא זוררוב נוחת מלכי, שאילה עוד פעות פרחה לבית. <laughs> היה כל מיני רדלוח בר, ואני לא יודעת שב, שבת אחרי הצהריים, אחרי האוכל, התפללו בבוקר, אחר כך הלכו הביתה לאכול ארוחת בוקר, ובשתיים, <laughs> אחד, אכלו להביא את הצ'ונט מהמאפיה, ואז אכלו את הצ'ונט. והיה כמה דברים שאחד רצה ש...

מישהו אמר שתהיה לי קצת פפריקה בצ'ונט, אז הוא שם לו חריף שלא יכל לכול אצלו. דברים כאלה. ואחרי זה, אחרי הצ'ונט, אז יצאו מהבית, תחת עץ אחת, ודיברו, אמרו לי, אני לא יודעת מה. לא יודע, אני לא יודעת, וכך היה החיים.

כך היה, כך חיינו את החיים שמה. מה עוד אני אגיד? שהיהודים היו שמונים... היהודים טובים, היה אלף עידן, היה יהודים טובים, אפילו הניאולוגים היו גם כן רובם סומרי סבת. לא כולם, אבל רובם. רובם, רובם. רובם היו. והבית, איך שגרנו, גרנו, בעל הבית קראו לו סטרן, היה חנות של יין.

‫והגופים של יין וכל מיני זה, ‫ומכת לגויים. ‫אז קנו פגמיים תחת הכניסת ‫של הבית שהיה שם שטול. ‫שבת היה סגור, ‫שגן היה סגור, ‫והיה הותל אחד, ‫הותל אברש, היה יהודי. ‫ושם הנאולוגים הלכו שמה בשבת, ‫ולדו שמה, אני לא יודעת. ‫ועל יד ההותל...

היה ירקן אחד שתמיד היה לו זה, הוא היה רק פעמיים שהוא היה, אבל הירקן הזה תמיד היה פתוח והכי פירות ויפות וירקות היה לו. אז פעם שטרנבץ' היא מגיעה הביתה עם, עם, עם דובדבנים, עוד לא היה כל כך עונה, דובדבנים. אז הבת שלו גם לא הייתה מלחוש שורר שמה

אז אמרו, די אל תגוי, שאם שזוכנית של פרסיה, פרסיה, יתפוץ בשבץ, זה כבר היה ניאולוגי. טוב, זהו מה שאני יכולה להגיד. אני רוצה רק לומר שאם לא שלי כותבת כעת ספר, בעזרת השם אנחנו מקווים שלגיל 90 אנחנו נוציא את הספר, אז יש ספורים גם כן מאוד מאוד... כשמישהו יגיד את קצת עילים, אמר האדום ראו,

זאת סיפרס היידיש וואלה. מה היום, אי פנתם במהייק. מה אכפתם במהייק. לא, שם במהייק, אנחנו הולכים ללכת. מתוקם פרוקה פתלכתילם, מתוקם... זו, זו, זו, תגיד. מי יכול להגיד תילם? יש לי טילים. הנה, יש פה, יש פה... יש לי כמה...

תהילים, תהילים, בקדיש.